Так називалася камера, що нагадувала шафу. В ній не було навіть світла. Про стільці чи лаву я вже й не кажу. Якось примостився на власного Сидора, спиною вперся в бетонну стіну, колінами в двері. Дихати важко, бракувало повітря. У відстійнику зачиняли тоді, коли до чергового етапу лишалося кілька годин. Принаймні менше, як доба. Але ж інвалідові... З ушкодженим хребтом, і година в таких умовах видається пекельною вічністю. Десь через годину до мене вштовхнули ще одного в'язня. Ми мусили вміститися на площі, де й одному ніг подіти нікуди. Незнайомий одразу розпочав надокучливі баляндраси. «Ви, звичайно, політик, і я також. Нам є про що погомоніти. Маю план, як повалити Радянську імперію. Хочете послухати?» «Нас зженуть в один вагон, це ясно, і, мабуть, в одну колонію». До етапу в один-три, а може й більше. Тут нас ніхто не підслуховує. Хочете вислухати мій план? Самої людини я не бачив, чув лише голос. Подумав, не без іронії. Отак, мабуть, у пеклі спілкуються грішні душі. Ну що ж, викладайте свій план. Я 12 років відіхачив серед кримінальних, зовсім безневинно. Молодий був, дурний. Інші замочили міліціонера, а мене підставили. О, то була школа. Але я, власне, не про це. Колонії, табори, примусові поселення. Це ж мільйонна армія, яка хоч завтра готова рушити на Москву. Я добре знаю, що кажу. Варто підняти один табір, роззброїти комендантську роту. Для цього потрібен досвідчений ватаг. У моїй особі ви його маєте. Ну, як вам мій план? Чому ви саме мені його викладаєте? Ви ж мене не знаєте зовсім. А раптом я донесу куму. Він хихотнув погрозливо. Не донесете. Побоїтесь. Ви певні, що я належу до боягузів? У мене інтуїція. Розсудливу людину нюхом чую. Ви ж, мабуть, розумієте. Якби у мене по таборах не було своїх коришів, я так, впевнено, не розкривався б. Свої хлопці серед зеків, серед охорони, серед адміністрації таборів Вони всі мене генералом вилечають Ідіть доносьте По-перше, вам не повірять, а по-друге, ножа матимете під ребро Не від мене, ні, від людей, які на мене моляться Вислухайте мене, шановний, сказав я цілком серйозно і щиро Ви не за адресою звернулися я належу до тієї категорії в'язнів, які роблять ставку не на збройний заколот, а на демократичні перетворення, повна відкритість і гласність. Нам з вами просто не по дорозі, а до кома я, звичайно, не піду. То просто до слова прийшлося. В Кутіно нас привезли разом і разом замкнули в камері. Перед виходом у зону належало пройти карантин. Мій новий знайомий щодня заводив розмови про підготовку повстання в сибірських та уральських концтаборах. Він був значно молодший від мене, отже, десь, мабуть, і досі живе в Україні. Не хочеться називати справжнє прізвище цього самозваного генерала. Хай буде Кочкарю. Він походив із росіян, що прижилися на українській землі. Що він провокатор, у мене не лишилося сумніву. Як видно, гибісти вирішили промацати мене ще й з цього боку, а раптом клюну. Мені швидко надокучили домагання Кочкарьова, я доволі неченно обірвав його безглузді теревені. Не вішайте мені лапшу на вуха, набридло. Тим часом я вивчав приміщення, в якому ми опинилися. Це була камера ПКТ, приміщення камерного типу, хоч за режимом ми не вважалися покараними. І тому на день не примикалися до стіни нари, та й раціон виглядав майже пристойно. Баланда як баланда, але ліпша, ніж де інде. Кочкарєв швидко зорієнтувався, підняв кришку клозета і почав тихо кликати. Слухай, зеки, увага, увага, увага, відгукнись, хто мене чує. І ось дивина, із клозета ледь чутно озвався чийсь голос. Я лежав на нарах і не розібрав слів, зате швидко уявив, як побудоване приміщення, що певне складалося з чималої кількості ПКТ і карцерів. Усі вони мали під собою спільну вигрібну яму. Можна собі уявити, який сморід стояв тут улітку. Але зараз була пізня осінь, сморід нам не дошкуляв, зате ми мали змогу познайомитися з в'язнями. Я також наблизився до отвору, з якого була винята кришка. «Хто ви?» – запитував голос із клозета. «Ми щойно з етапу», – пояснював Кочкарев, майже по плечі встромивши голову в темний отвір. «Відбуваємо півмісячний карантин. Назовіть прізвище». Будь